25. Я покинув Матильду Рувель з обіцянкою повернутися, щойно поговорю з Макгіром. Наказав їй зібрати речі і домовитися з кимось із друзів провести ніч у них, десь у військовому містечку. І сказав, що доставлю її туди особисто. І не тому, що я такий галантний кавалер, а тому, що хочу знати, де саме вона перебуватиме. Намагаючись осмислити протиріччя, я вийшов у туман. Рувель була знайома з Фернандес під час війни. Вона твердо переконана, що Фернандес була в Баракпурі в 1917-18 роках. Хоча слово «равалпінді» викликало у неї якісь спогади. Її реакцію я й досі не міг збагнути. Я вийшов із будинку в ніч, пройшов повз місцевого сипая в білому халаті поверх однострою, який стояв, притулившись до стіни і курив цигарку. Запах дешевого тютюну бальзамом пролився на мої синапси, і я не зміг устояти. Зупинився, щоб запалити сигарету, і лише тоді швидко покрукував у напрямку квартири полковника МакГіра, адресу якого продиктувала Матильда Рувель. Не пройшов я і пари сотень ярдів, як наштовхнувся на «не здавайся», який вигулькнув із темряви. «Його там немає», – повідомив сержант. «Тобто його там немає», – здивувався я. «Де ж тоді він?» «Не знаю, сир. Годинщик стверджує, що полковник не мав планів на вечір, але приблизно годину тому йому зателефонували. За 15 хвилин під'їхав автомобіль, і вони з дружиною кудись поїхали». «Я так розумію, куди їде він, не сказав?» «Ні, сер, і не обмовився, коли повернеться». «Ти запитав, як полковник відреагував на телефонний дзвінок?» «Так, сир. Денщик сказав, що мене це не стосується. Повернімося і натиснемо на нього». «Денщик Макгіра», – уточнив я. «Британець чи індус?» «Індус». Я затягнувся сигаретою і замислився. «А ж я мусив узятися за щось більш корисне. Але так хотілося піти і витрусити з того чолов'яга всю правду, хоча навряд чи він знав набагато більше за нас». Бажанню зірвати на комусь своє розчарування важко було опиратись. Але тут я ступав на тонкий лід, розвідка наказала нам триматися подалі, а ми натомість заявилися просто до Левиного лігва військової бази з наміром допитати полковника. А як я дізнався минулої ночі, таке втручання було їм не до вподоби. Я майже не сумнівався, що неочікуваний дзвінок МакГіру і його зникнення були влаштовані військовою розвідкою, якщо не безпосередньо ними, то за їхнім наказом. «Облишмо», – нарешті вирішив я. «Маю великі сумніви, що ми з нього щось виб'ємо». Не здавайся, кивнув. «Чи багато вдалося дізнатися від місру Виль? «Трохи», – зітхнув я. Ім'я убитого в Тангрі, наприклад, – Пріо не непалець, помічник шпитального інтендента, хоча під час війни працював санітаром. За словами Рувель, допомагав порозумітися з пораненими гуркхами, які тут лікувалися. Ще щось? Тільки те, що Данлоп проводив тут якісь наукові експерименти 1917 року, і сестра Фернандес та сестра Рувель були в його групі. Тож Фернандес не була в Равалпінді? Очевидно, що ні. Хтось сфальсифікував записи в її послужному списку. «Хто?» – допитувався він. «І навіщо завдавати собі стільки клопоту, щоб лишити фальшиві записи? Вона ж була простою медсестрою. Що вони намагаються приховати?» «Хай там що, гадаю, Рувель це знає. Але вона занадто налякана, щоб поділитися зі мною» враховуючи те, як зник сьогодні ввечері полковник МакГір, можливо, нам варто повернутися до неї і розпитати ще раз. Ходімо. Я кинув недопалок у темряву. Повернувся і попрямував до резиденції медсестер. Не здавайся за мною. Охоронець сидів на своєму місці. Підвів очі, коли ми проходили повз нього, і сказав щось бенгальською. Сержант завмер. Обернувся і кинув щось у відповідь. Судячи з модуляції його голосу, питання. Охоронець завагався, тоді й відповів. Не здавайся без зайвих слів, кинувся до сходів. «Мершій!» – гукнув він. «Мусимо поквапитись!» Я побіг за ним. «Що таке? Що сталося?» «Міс Рувель, видихнув він. Охоронець сказав, що хтось іще запитував номер її кімнати. «Коли?» «Дві хвилини тому». Але хто? Ніхто ж повз нас не проходив. І я згадав. Сипай у білому халаті, що курив на вулиці. Було темно. Я навіть не роздивився його, прийнявшись за санітара, що мешкав у резиденції. От йолоп. Імовірність того, що місцевий Сипай житиме в одному будинку з європейськими жінками, дорівнювала нулю. Ми піднялися на другий поверх, аж тут поверхом вище пролунав крик. «Чорт!» – вилаявся я, подивившись у спину «Не здавайся». Ми подолали черговий проліт. На поверсі Рувель уже відчинялися двері, подивитись, що за райвах. У дальньому кінці я розглядів голову низенької медсестри з сьомої кімнати, яка визернула в коридор, сердито принюхуючись, як той мангуст, що винюхує небезпеку. Вона глянула на дверний отвір навпроти і раптом сама закричала. Доки ми бігли коридором, час уповільнився. У мене за спиною, не здавайся, кричав, щоб медсестри поверталися до своїх кімнат і замикали двері. Несподівано, з кімнати Рувель вискочив чоловік. Його зріст ледь цягав п'яти футів, але тримався він з такою гідністю, що я одразу ж згадав, що бачив його раніше. У нього в руці щось виблиснуло. Товсте, вигнуте лезо. Він повернувся до мене, я отримав нагоду добре його роздивитись, і сумніви негайно розвіялись. Гладенька, бронзова, туго натягнута шкіра, рішуча лінія щелепи, вогонь в очах. Цей чоловік – гурк. Він побачив мене і повернув у протилежний бік, до дверей у кінці коридору. «Зупинись, поліція!» – закричав я, ніби це колись спрацьовувало. Чоловік добіг до дверей і увірвався всередину. Я порівнявся з дверями сестри Рувель і зазирнув до кімнати, готуючись до найгіршого. Переді мною стояла заклякла Рувель, неспроможна рушити з місця. В руках вона тримала валізку. «З вами все гаразд?» Вона подивилася на мене, а тоді крізь мене, але, схоже, очі її не фокусувалися на тому, що відбувається. Я схопив її за плечі. «Матильдо!» Погляд її сфокусувався. Промайнула іскорка упізнавання. Зі мною все гаразд. Тим часом, не здавайся, переслідував нападника, і я раптом усвідомив, що у нас виникла ще одна проблема. Якщо цей чоловік дійсно добре навчений гурк, не здавайся, немає проти нього жодного шансу, принаймні в закритому просторі, навіть із револьвером. Я чув історії про те, як гурки проривалися крізь завісу німецького кулеметного вогню, а тоді кидалися на ворогів, озброєні лише своїми кривими ножами. Казали навіть, що таким лезом можна одним ударом відділити голову від плечей. Я повернувся і кинувся за ними, з усієї сили навалившись на двері. На сходах за ними було темно, і я спробував намацати вимикач, наосліп за ниш порив по стіні, доки очі звикали. Десь близько почулися кроки. Хтось швидко спускався бетонними сходами. Тоді вибухнули постріли. Я відмовився від пошуків вимикача і кинувся на звуки. Знизу долинуло брязкання металу об метал і приглушений крик. Я потягся за револьвером і спустився на один проліт, тоді на другий, і прикипів до місця. У блідому світлі, що лилося крізь вікно, зчепилися два тіла, борючись у темряві. Я підняв револьвер і завагався. «Вистрілити безпечно просто неможливо». «Зупиніться!» Нападник однією рукою обхопив «Не здавайся» за горло. В долоні стискав ніж. Металеве лезо виблиснуло у тьмяному світлі. В іншій руці він тримав револьвер «Не здавайся». Повільно підняв його, прицілившись мені в голову. «Кинь зброю!» – наказав я якомога спокійніше, хоча серце мало не вистрибувало з грудей. Я намагався опанувати дихання. Не здавайся, схоже, також важко давався кожен вдих. Чоловік подивився на мене, а тоді похитав головою. «Я не хочу вбивати вашого друга». Голос у нього був хрипкий, просочений нікотином. «Тоді відпустіть його». «І що? Ви мене пристрелите?» Його пістолет був націлений просто мені в обличчя. «Ні», – пообіцяв я. «Я не стрілятиму, якщо ви його відпустите. Даю слово». «Ваше слово?» – гірко розреготався він. «Ви поліцейський, ваше слово нічого не важить». «Я колишній воєнний», – завважив я, сподіваючись, що хоч би віру у військову честь він зберіг. «Який полк?» «Десятий піхотний». «Не зовсім так. Більшу частину війни я провів у військовій розвідці, але однострої ми носили і приписані були до фузелерів, а вдаватися в деталі зараз не було часу». «Я з вами не сварився», – продовжив він, – «але якщо не зробите, як я скажу», – він посилив хватку навколо горлянки «не здавайся», – «опустіть зброю, повільно». Я зробив паузу, обмірковуючи можливі варіанти, і зрозумів, що вибору маю. «Негайно», – голос видавав його знервованість. «Гаразд», – погодився я. Тримаючи руки витягнутими і не спускаючи з нього погляду, я повільно нахилився і поклав свій револьвер на підлогу перед собою. «Штовхніть до мене!» Я вистрончився і зробив так, як він сказав. «Добре», – похвалив він, нагнувся, потягнувши за собою «Не здавайся». Тоді пересунув у долоню свій пістолет, а мій обхопив пальцями і підвівся. Несподівано штовхнув до мене «Не здавайся» і кинувся бігти коридором. «Сержант мало не збив мене з ніг». «Усе гаразд?» – запитав я, хапаючи його за плечі. «Так», – кивнув він, потираючи горло рукою. «Добре, лишайтесь тут», – наказав я і пройшов повз нього коридором. Гурк уже майже дістався вестибюля в дальньому кінці. Я побіг за ним, не розмірковуючи довго, що робитиму, коли якимось дивом зможу його наздогнати. До будинку він увійшов з ножем, а тепер, завдяки нам і здавайся, був озброєний парою поліцейських револьверів. З іншого боку, якби цей маніяк мене вбив, принаймні позбавив би клопоту пояснювати втрату зброї лорду Таггарту. Коли я дістався вестибюля, Гурк уже вискочив за двері і збіг сходами, лишивши переляканого охоронця на своєму посту. Я вибіг за ним у ніч і кинувся переслідувати. Завернув за ріг і вибіг до провулка, що вів, як мені здалося, від річки але зрозумів, що відстань між нами збільшується з кожною секундою. У кінці провулка він знову завернув за ріг, і я впустив його з очей, але не зупинявся, доки не відмовили ноги. Дихав я так важко, що легені здавалося от-от вибухнуть. Я зупинився. Вулиця порожня. Гурк зник.